Don dühösen gesztikulálva járkált le föl irodája panoráma ablaka előtt. Bár meleg volt és ragyogóan sütött a nap, a medence üresen tátongott. A sok disznóság, amit műveltek, annyira fölizgatta a vendégeket, hogy ki se teszik a lábukat a szobáikból. Az étterem kihalt. A parkba akár mesztelen hastáncos nőket is szerződtethetnék, senki se lenne kíváncsi rájuk. A maguk, hogy is mondjam, nézeteltéréséről pletkák kaptak lábra. Odakint a pénzes kliensek inkább a hongkongi és a svájci otthont válasszák. A miénket messzire elkerülik. Az a hír járja, hogy nálunk valami nincs rendjén, és ezt maguknak köszönhetem. A kifakadás címzettje Eliot, Kastor, Pollux és szól volt. Az érintettek egymástól elkülönítve ültek. Eliot állandó kísérői körében, szól pedig két őrtársaságában. Don így folytatta. Hát ez a helyzet. Az Abelard egyezmény kimondja, hogy a veterán otthon köteles befogadni minden olyan hírszerzőt, akinek az élete veszélyben forog, és meg tudja fizetni a kiszabott díjat. De a szabályzat azt nem írja elő, hogy az otthon igazgatójának el kell tűrnie a közösséget bomlasztó vendégek jelenlétét is. Érintkezésbe léptem a fölöttesemmel, és vázoltam előtte a problémát. Fölvettem a kapcsolatot a felügyelő testülettel is. Kihallgatást kértem, és már megszületett a döntés. Az Abelárd szabályai kimondják, hogy az intézmény igazgatójának indokolt esetben, és ha ez nem indokolt, akkor semmi, jogában áll felszólítani a vendégeit, az ajtóra mutatott, hogy távozzanak. Eliott dühösen húzta ki magát. – És hagyják, hogy ez az alak megöljön, amint kiteszem innen a lábam? – Mondtam én, hogy hagyom magát meggyilkolni. Nem vagyunk állatok. A bizottság kompromisszumos megoldást dolgozott ki. Ön nem kapta meg a szolgáltatásokat, amelyekért előre fizetett. Parancsoljon, itt a csek, visszaadom az előleget. Ez így fair. Ön a hivatásának szentelte életét. Megérdemel még egy lehetőséget. 24 órás előnyt biztosítunk önnek. Ennyi idő bőségesen elegendő kell legyen egy olyan férfiúnak, mint ön. Örökre eltűnhet, megvannak hozzá kapcsolatai. Használja ki az éjszakát, pihenjen. De holnap reggel nyolc órakor el kell hagynia az otthon területét. Azt akarom, hogy távozzék. És egy nappal később grizzmennek is mennie kell. Talán akkor a többi vendég ismét élvezheti a megérdemelt pihenését. Elliot dühösen szól felé fordította a székét, aki csak a vállát vonogatta vigyorogva. A nap könyőrtelenül emelkedett a hegyek fölé, vörös sugarat lövelve Eliott szobájába az ablakonát. Az mindegy! – dörögte nyersen a telefonba eljö. Engem nem érdekel, hogy hány ember kell hozzá, és mennyibe kerül. – Azt akarom, hogy a völgyet lezárják holnapra. Továbbá azt akarom, hogy griezmann kinyírják abban a pillanatban, amikor kiteszi a lábát az otthon területéről. – Nem! Maga nem figyel rám! Ne azt a bandát küldje, akik idefelé megpróbálták föltartóztatni! – Elegem van a dilettánsokból. Megmondtam, a legjobbakat akarom. Az ujjai sajogtak már olyan erővel szorította a kagylót. Az arca fenyegető kifejezést töltött. Hogy érti azt, hogy Griezmann ne senki sem jobb? Én az vagyok. Tegye, amit mondtam. Eliott lecsapta a kagylót és Kasztorhoz fordult. Pollux kint volt a folyosón, ahol a Dón által küldött fegyveresek háziőrizet alatt tartották eliotot és kíséretét. – Visszaigazoltad a repülőjegy foglalást? – Kasztor bólintott. – Az Air Canada járata hónap este 7 órakor indul Vancouverből Ausztráliába. – Akkor óriási előnyünk lesz. – Kasztor vállatvont. – Nem biztos. Romulus tudja, hogy soha többé nem találja meg magát, ha 24 órás késéssel indul a nyomába. Nagyon valószínű, hogy megpróbál korábban kiszökni. – Száz százalék. Ezt én is belekalkuláltam. Minél előbb a nyomomban akart eredni. Épp ezt fogom kihasználni. Kasztor a homlokát rátszolta. Nem értem, hogyan. Igazat mondtam az előbb annak az idiótának a telefonban. Romulusznál senki sem jobb. Csak én. Meg tikettem. Én tanítottam, kitalálom a gondolatait. Elejétől kezdve elkövettem azt a hibát, hogy másokat küldtem ellene, hogy az én dolgomat elvégezzék. De hát most rendelt ide egy kommandót, hogy zárják le a völgyet. Eliott bólított. Romulus számít rá, hogy ezt fogom tenni. Ha nem sikerül elvonnom a figyelmét, megszagolja az igazi csapdát. Persze, lehet, hogy a kommandónak szerencséje lesz, és véletlenül sikerül kinyírniuk Romuluszt. Tünődve bigyeztette le ráncos ajkát. Bár ezt két nem. A vadon az otthona. Ha ugyanazon az úton távozik, mint ahogy érkezett, ezen ember sem volna elég, hogy a hegyen keresztül vezető összes járatot lezárja. Kasztor alca felragyogott. Akkor megmenekültünk, a hegyen átvágni hosszú ideig tart, így sohasem fog utolérni minket. Épp ezért fog másik utat választani. Kasztor csillogó tekintete elsötétült, a bajos kifejezés visszatért az arcára. De miért? És mi hogyan tudjuk megakadályozni? Képzeld magad az ő helyében. Nem különösebben nehéz megjósolni, mire készül. Csak egyetlen észszerű választás nyílik a számára. Lehet, hogy észszerű, de nekem... Eljött elmagyarázta. Kastor bólintott, és ismét bizakodó lett. A régi csodálattal nézett mesterére. A nap részt már lebukott a hegyek mögé. A völgyben megnyúltak az árnyékok. Először Lila... Aztán szürke, csak hamar fekete köd burkolta be a vidéket. Szól mindebből semmit sem vett észre. Törökülésben a padról a telepedett és az elsőtétített szobában igyekezett rendezni a gondolatait és felkészülni. Tudta, hogy a szoba előtt őrök vigyáznak arra, nehogy elkövessen valamit Eliott ellen, amíg az öreg még a veterán otthonban tartózkodik. Sejtette, hogy Eliott és is szigorú őrizet alatt állnak. Nem számít, Bármennyire is szeretné, nem kockáztathatja meg, hogy itt végezzen el tal Mióta megérkezett, minden vágya az volt, hogy bosszút álljon az apján, és ő, Szól, életbe maradjon. Csak így élvezheti a tudatot, hogy sikerült kiegyenlítenie a Krisz becsületbeli adóssága. A testvére. Az indulat ismét fejébe kergette a vért. Erősen koncentrált, hogy legyűrje magában a dühöt. Most, hogy egészen közel került a céljához, nem hagyhatta, hogy bárki is elvonja a figyelmét. Olyan megtisztultan kell állnia a feladat előtt, mint a szamurájnak, hogy bebizonyíthassa valóban tökéletes ismerője hivatásának, amelyet Eliottó sajátított el. A meditáció révén a teljes nyugalom és elszántság állapotába került. Gondolatait, ösztöneit és reflexeit egy mantra állandó halk ismételgetésével szilárdította meg. Újra és újra. Érezte, hogy bátya szelleme az övével egyesül. Krisz, Krisz, Krisz, Krisz, Krisz. Csötéte volt a reggel. Alacsonyra eleszkedtek a felhők, a nyírkos hűvös levegő esővel fenyegetett. Egy sötét kék szevről kombi, semmi króm, semmi fehér gumi, semmi, ami fölkeltené a figyelmet. Várakozott a kavicsos kocsi feljárón az épület előtt. A személyzet két tagja pakolta tele az autó hátsó fertáját bőröndökkel, táskákkal, aztán lecsapták a fedelét, és kicsit távolabb várakoztak. Pontosan nyolc órakor az épület ajtaja kinyílott. Eliot, Kastor és Pollux lépett ki, őrökkel körülvéve az oszlopos teraszra. Don közvetlenül mögöttük alatt. Eliot szokásos egyenruháját viselte. Fekete öltönyt és mellényt, puha kalapot. Amikor észrevette az autót, egy pillanatra megállt, aztán jobbra fordult. Összevont szemöldökkel mogorván nézett szóra, aki a terasz végében áldogált ugyancsak őrökkel körülvéve. Borongós kötfelhő ereszkedett lefelé. Eliott a kitágult a megvetés jeleként. A feszült pillanat nem akart véget érni. Az öreg úr hirtelen megfordult, megragadta a korlátot és lassan leereszkedett a lépcsőn. Kasztor kinyitotta neki a hátsó ajtót és rögtön visszazárta, amint nevelőapja apja elhelyezkedett. Aztán Pollokszal együtt beült előre és elfordította az indító kulcsot. A motor azonnal felberregett, olyan hangot hallatva, mint egy lökhajtású repülőgép. A kombi elindult, gumiai csikorogtak a kavicson. Szól hunyorogva nézett utána, míg végül már nem látott egyebet, csak a sevi felcsapható hátsó ajtajának ablakát. Figyelmét eljött tarkójára és a puha kalap körvonalaira összpontosította. De az öreg egyszer sem nézett vissza rá. A sevi felgyorsított, egyre kisebbnek látszott, a motorbőgés elhalkult. A sötétkék két karosszéria lassan beleolvadt az erdő zöldjébe. Míg a tovatűnő autót figyelte, szólt, megint elöntötte a dű, A szíve hevesen zakatolt. Don azval lépett oda hozzá. Sok az a 24 óra, mi? Nagyon hosszú idő. Lefogadom, hogy legszívesebben beruhanna a gépkocsi tárolóba és elkötne egy autót, hogy a nyomukba eredjen. Szó a fák között kanyargó bekötőutat bámulta. Vagy inkább egy helikoptert onnan hátulról, folytatta Don. A nyakamat teszem rá, hogy valami ilyesmit forgat a fejébe, mi? Nem mondom, nagy kísértés. Szó szóval sötét tekintetet vetett Dóna. Menjen és próbálja meg, mondta Dóna. Ezért teresztettem ki ma reggel a szobájából, hogy lássa az öreget elhajtani. Hát, ha elhagyja az a híres hidegvére. Nosza, beselkedjen neki, törjön ki innen és próbálja elkapni a kedves papa frakját. Akkor a szart itt nekem, hogy boldog lennék, ha látnám, amint szitává lövig a testület határozatának megszegése miatt. Szól még mindig nem felett, ehelyett lassan elódalgott a kárőrvendő igazgató mellől. Megindult a főépületbe járata felé. Nem! kiáltott utánadot Ma valahogy nincs kedve balhét csinálni? Ajaj, ez ám a változás! Az őrök szól köré gyűltek, amikor kinyitotta az ajtót. Nos, ez esetben, haver, tűzzél vissza a szobádba, és ülj meg szépen a seggedem, csattan föndon hangja. 24 óra, ez a megállapodás, holnap reggel folytathatod a hajszát a papa után. Elégedetten kihúzta magát. Már, amennyiben megtalálod. Szó szóval közönös pillantást vetve rá, besétált az épületbe. Alaposan végig gondolta az egészet tegnap éjjel, elemezte a különböző eshetőségeket. Minden tekintet bevéve igazából csak egyetlen választása maradt. Don megdörzsölte a szemét. Biztosan képzelődik. Ilyesmi nem történhet meg. Egy szemvillantásnyi idő alatt Griezmann csinált valamit a könyökével, miközben belépett az épületbe. A mögötte haladó őrök egyszer csak hátra és egymásra rogytak. Ez alatt az épület ajtaja becsapódott. Belülről hangosan kattant az ár. – Mi az? Jézusom! Az őrök egymást lögdösve tápászkodtak föl, átkozódva rohantak az ajtóhoz, rángatták, dühösen dörömbölni kezdtek rajta. Don ezzel szemben megdermett, döbbenten és hitetlenkedve bámulta a jelenetet. Ez képtelenség. Azért gúnyolódott olyan nagy hangon Grizzmennel, mert egészen biztos volt a dolgában. Az éves fizetését rámerte volna tenni, hogy ennek az istenverte bajkeverőnek ezúttal végérvényesen sikerült letörni a szarvát. A rohat életbe mekkorát tévedett. Ez nem lehet igaz, ennek a grízmennek még tényleg sikerül kitörnie innét. A garázs! üvöltötte Don. A helikopter felszálló pája! Hagyják már abba a dörömből és csek fejek. Állítsák meg! Don már rohant is lefelé a lépcsőn hisztérikusan balra fordult, és az épület oldalához szágódott. Nem is volt olyan nehéz. Miután Szól kiválasztotta az egyetlen észszerű taktikát, egyszerűen maga elé képzelte a különböző mozzanatokat, és kiszámította, melyik nyújtja közülük a legjobb lehetőséget terve végigviteléhez. Az első lehetséges pillanatban akcióba lépett. Kinn a teraszon, Don és a rengeteg őr jelenlétében, amikor eljött éppen csak elhagyta az otthon határát, kinek jutott eszébe, hogy Szól már is zűr Dónnak és az őröknek biztos nem. Szól a maga biztosságukat használta ki. Mire az őrök magukhoz tértek annyira, hogy ne neki a bereteszelt ajtónak, Szól már javába sprintelt az erőcsarnokba. Egyetlen vendég sem volt a láthatárom, de a személyzet számos tagja dermet meg és tátotta el a száját a csodálkozástól. Szól csak a szemesarkából látta homályosan, hogy tőre-balra a recepcionál álló hivatalnok gyors mozdulattal a telefon után kap. A háta mögött szól hallotta a tompa dörömbölést, ahogy a kintrekett őrök próbálják betörni az ajtót. Szól a lépcsőház melletti folyosó szaladt, miközben valami mozgást érzett a jobb oldalon. Egyik őr bukkant elő az étteremből, és amikor meglátta szólt, a kiáltozást hallatva megértette, mi történt, és pisztolyt rántott. A lövések dörejét visszaverték az előcsarnok fényes faburkulatú falai. Golyók fúrodtak a lépcsőház korlátjába, és forgácsokat pattintottak le lóla. De Szól már elérte a folyosó fedezékét. Fokozva az iramot, a folyosó végén lévő ajtó felé kanyarodott, amely a lépcsőház mögötti kis beugróba vezetett. Szól éppen akkor rántotta föl az ajtót, amikor egy őr a túloldalról elérte a kilincset. A férfi biztosan meghallotta a lövéseket, és kisietett, hogy megnézze, mi az ábra. De arra nem készült föl, hogy szól tenyerének élelesújt a bordái közé. Ahogy a férfi felhordült és összeesett, Szól kitépte a kezéből az uzit, és hátrafordulva gyors sorozatot adott le a mögötte húzódó folyosóra. Az ott lévő őr fejvesztve vetődött fedezékbe. Szol nem várt egy percet sem, nem volt veszíteni való ideje. Átugrotta a férfit, akit az imént leütött, levágtatott a rövid lépcsősoron, felrántott egy mennyezetig érő fémpolcot, amelyen törülközök, szappanok, wc tekercsek sorakoztak. A polc szó mögött zuhant le. A holmi kiszóródott és eltorlaszolta a keskeny folyosót. Egy ijat szobalány jelent meg az egyik oldali ajtóban, aztán gyorsan felfogva mi történik, rémülten visszaugrott. Szól ismét leadott egy figyelmeztető sorozatot az uzival, hogy elriassza az utána rohanó őrt, aztán kirontott az egyik hátsó ajtó. Nyomban miután megérkezett a veterán otthonba, betartva eljött egyik intermét, alaposan körülkém a terepet, hogy tisztába jöjjön az elrendezésével. Most, ahogy kiugrott az ajtón, szembe találta magát azzal a rövid beton lépcsősorral, amelyre számított. Hármasával vette a fokokat, aztán előre lendült. A komor fekete fellegek egyre lejjebb ereszkedtek. Előtt a sötét park nyúlt el, a ködbe burkolódzó garázsa jobb oldalán, a helikopter felszálló pálya a balján helyezkedett el. Miközben a lassan szemerkélni kezdő eső benedvesítette az arcát, hűvössége furcsán keveredett el a forró verítékkel. Szóval pontosan tudta, hova kell menni és mit kell csinálni. Teljesen kifulladva, szinte tajtékozva bogdácsolt Don az épület oldalfala mentén hátulra, közben az előtte haladó őrökkel ordítozott. – Az Isten verje meg! – zihálta. – Oszoljanak szét, tartóztassák föl! Megállt, hogy kiszuszogja magát, és letörője arszával az esőcseppeket. – A felszállópálya a garázs! – Az őrök engedelmeskedtek. Újra lélegzethez jutva, a maradék erejét összeszedve Don ismét mozgásba lendült, és éppen bekanyarodott az épület hátsó sarkánál, amikor egy őr mászott elő a kezébe. – Hol van? – kiáltotta Don. – Ezen az ajtón jött ki. – suttogta az őr, és legugolta betó lépcsők mögé. – sajul lett még mielőtt lelövi. – figyelmeztette Don. – Nincs nála fegyver. – Elvett egy uzit rétől. Csak nem Griezmann lövöldözött oda bent. Don nyilalást érzett a hátában, amitől összerászkódott. Én meg azt hittem, Jézus! Levedette magát a gyepre, amitől még jobban kezdett reszketni, mert a nedves fű átáztatta kockás pantallóját és borvörös sportzakóját. Hol a fenében van? Az őr gugolás közben állandóan forgolódott, és a park különböző pontjaira szegezte a fegyverét. Don igyekezett valahogy úrral lenni bénító félelmén, aztán magát is meglepve az őr felé gördült, majd lekúszva a lépcsőkön az ajtó mellé kuporodott. – Az adóvevőjét adja már ide! Tekintetét egy pillanatra se fordítva el a parkról, az őr előhúzta a rádiót a derékszíjára csatótokból, és átadta Donnak. Don benyomta az adás gombját, és maga is megriadva a torkából feltörő, kurutyoló hangtól beleszólt. – Itt az igazgató! Garázs jelentkez! Elengedte a gombot. A készülék megrecsent. Semmi nyom, folytatta a hang. Folytatjuk a keresést. Felszállopája, kottyantotta bele a mikrofonbadon. Semmi, felelt egy hang. Körülvettük a madarat. Ennyi fegyverrel szemben csak lesz annyi esze, hogy ne jöjjön ide. Don összerezzent, amikor az ajtó kinyílt mögötte, és egy újabb bőr kúszott elő. Most jövök Rétől, mondta az új őr. Ott van vele az orvos. Legalább egy másodpercig tartott, amíg Don felfogta, milyen következtetés vonható le az elhangzottakból. Tehát él. Grizben melbe eltörött néhány bordája. A doktor azt mondja túl fogja élni. Nem értem. Grizben nem szokott a hibát elkövetni. Hihetetlen, hogy mellét fált. Az is lehet, hogy nem követett el hibát. Azt akarja nekem bemesélni, hogy grizzben szándékosan nem ölte meg? Ha grizben meg akarta volna ölni, meg is öli. Csak egy kicsit nagyobb erővel kellett volna ütnie. Akkor meg mi a fenéért nem tette meg? Mibe töri a fejét? Ki tudja. Az őr, mintha kuncogott volna. Gondolom, nem ránk vadászik. Hirtelen megrecsent az adóbevő. Ott van, látom. Hol? Kiabáltadó. A hangja elcsuklott, ezért egészen közel tartotta a szájához a mikrofont. A gépkocsiknál a. Még a közelébe sem ment, a hülye a futópálya és az üvegház körül kódorok. Micsoda! Keresztül fut a parkon, a folyó, a folyó felé tart. Don felugrott, elveszítette az egyensúlyát, kis hiány elesett, aztán szaladni kezdett az esőfüggönybe vesző üvegház felé. A két őr elvágtatott mellette. Újabb bőrök bukkantak elő a ködből. Szól megragadta az uzit, és átiramodott az egyre sűrűsödő esőfüggönyön. Lába mozgott mellé mint a fújtató. Folytott kiáltásokat hallotta a háta mögött. Egyszer csak a kiáltások, mintha élesebbek lettek volna. Gyorsította a tempót. Léptei dübörögtek, az adrenalin hajtotta. Mintha egy árnyék tűnt volna föl mellette, bal felől amit oda pillantott rögtön tudta, hogy halucinál. Ennek ellenére megmert volna esküdni rá, hogy Kriszt látja. Mintha fejfej -fej mellett haladtak volna. Aztán Kriszt kezdte lehagyni szót. Soha se futottál gyorsabban nálam, gondolta szó. Izgalmában majdnem elvigyorodott. Te voltál az okosabb, én voltam az erősebb. Azt hiszed, hogy most megelőzhetsz? He? Hát, jó ebben tévedsz. Puska dörrent mögöttem mire Szól minden erejét latba vetette, lábát hosszúra nyújtva megközelítette Kriszt. Távolabb egy uzi kezdett kerepelni. Szól megint együtt haladt Krisztel, Még keményen munkára sarkalta a lábát. Az lövések egyre közelebbről hallatszottak. Kriszt eltűnt, és az esőfüggönyén keresztül Szól megpillantotta a folyót. Arrafelé vágtatott a parton, ahol a minap eljött a vitatkozott. A bozóton átgázolva szágódott le a lejtőn. Egy köves kiszögeléshez ért. Fejest ugrott. A hideg víz hirtelen elkábította. Az ugrás lendülete lehúzta a fekete mélységbe. A felszín alatti áramlatok tovább sodortak. Tekergőzni kezdett a víz alatt, küzdködve próbálta megtartani az egyensúlyát és föltornászni magát a felszínre. Agyon dolgoztatott üdeje tiltakozott, levegőt követelt, belégzéssel fenyegetett. Amikor már a füle is zúgni kezdett, Szól egy utolsó rugással a fenszínre magát, zihálva kapkodta a levegőt, közben meghallotta a folyóra záporozó lövéseket, amelyek elől ismét lebukott a víz alá. A sodrás ereje meglepte. Azon a helyen, ahol Eliottal vitázott, a víz szinte szelidnek tűnt. De ez egy kisebb fajta öböl volt. Itt, mintha erős kezek markolták volna meg és nyomták volna alá. A kínzó oxigén hiány miatt ismét följött a levegőre, de egy szippantás után szól azonnal visszamerült, így újabb lövéseket nem hallott, azt viszont képes volt megállapítani, milyen messzire elsodorta a víz. Maga mögött hagyta az őröket, jött rá Most már nem maradt egyéb dolga, mint harcba szállni a folyóval. Át kell jutnia a túlsó partra, ismételgette magába. Szomorúan konstatálta, hogy az Uzi elveszett, de életben volt. Tervének első pontját sikerült teljesíteni. A felszín fölé emelve fejét mély levegőt vett, és erőteljes kéz- és lábtempókkal úszni kezdett a tőle száz méternyire a túlsó parton álló fa irányába, amelynek ágai a vízre hajlottak. Don csüggetten bámult a folyó felé, és hátra simított néhány csurombizes a homlokából. A szíve rémisztően zakatolt. – Az a tetőgrizmem! Átkozódott magában. Annyit hajszolom, hogy még a végén szívrohamot kapok. Semmi jele? Az egyik őr a fejét rázta. De a másik csapat még nem jelzett vissza. Dombo intott, Amint megértette Griezmann szándékát, rádion utasította a többi ört, hogy helyezkedjenek el lejjebb a folyópartján. Előbb vagy utóbb kénytelen lesz feljönni levegőért. Nagyon hideg a víz, nem maradhat lenn túl sokáig. Az őrök tovább pásztázták a folyót. tudja, mondta mondadom. elhúzva combjáról a vizes nadrág száradt. Talán szerencsék lesz, hát ha belefullad a disznó. Két őr fordult felé, két kedve vonták föl a szemöldöküket. Jó van, na, én se nagyon hiszek benne. Megrecsent a rádió. Épp most szalasztottuk el, közölte egy hang. Dom felpattant a szikláról, amelyen eddig üldögett. – Mondja még egyszer, ismételje meg! – szólt bele a mikrofonba. – Elszalasztottuk. Úgy 400 méterre öntől. Épp amikor ideértük, mászott ki a túlsó partra, és eltűnt a bokrok között. – De nem hallottam lövéseket. – Nem volt rá időnk. Akarja, hogy átusszunk és folytassuk az üldözést? Don látta, hogy a körülötte lévő őrök a válaszra kíváncsian fordulnak felé. Kis hatásszünetet tartva fölpillantott a haragos szürkejégre. Egy pillanat, mondta a rádióban, majd megkérdezte az őreit. Hát maguk mit tennének? Nem öltem meg ray emlékeztette az egyik őr, pedig megtehette volna. Vagyis azt mondja, hagyjuk futni? Én csak azt mondom, hogy Griezmann nem ölte meg ray Don elgondolkodott, majd bólintott. Benyomta az adás gombját a rádió. Lefújva, térjenek vissza a szállásra! Ismételje meg, mondta a hang. Határozott utasítást kérünk. Griezmann elhagyta az otthon területét. A továbbiakban nem tartozik a mi hatáskörünkbe. Menjenek vissza a központba. Vettem és értettem. Vége. Don lerakta az adóvevőt. Az őrök továbbra is figyelmesen néztek rá. Különben is, folytatta, mint aki a bizalmába akarja avatni őket. Az a gyanúm, hogy az öreg ide rendelt néhány kommandóst, és velük figyelteti az otthon összes kiáratát. Számítva arra, hogy Griezmann esetleg megpróbál kereket oldani. Hamarosan mesterlövészet célpontjává válik. Szeretném, ha maguk nem keverednének tűzharcba. A részemről rendben, felelte az egyik őr. Nem rajongtam az ötletél, hogy Griezmannre olyan terepen vadászak, amit a legjobban ismer. Hirtelen támadni és beszaladni az erdőbe. Ez a specialitása. Hát, ez már Elliot gondja, mondta Bár még mindig haragudott, mégis kezdett valamelyes jó kedvet derülni most, hogy a vihar elvonult a fejük fölül. Mi megtettünk mindent tőlünk telhetőt. Gondolom Griezmann elrejtette egy autót valahol odakint, de ebbe a sűrű erdőségbe, órákba fog telni, amire odaér. Addigra Elliot már elhagyja az országot. Tulajdonképpen mindegy is, hogy Griezmann itt tölti -e azt a 24 órát vagy az erdőbe bolyongva. Az öreg így és úgy is egéruthoz jutott. Dom megfordult, és lábbal elindult vissza a főépülethez. – Hülye dolog – mondta a mellette gyalogló őrnek. – Az még csak-csak csak előfordul, hogy egy operatív ügynök beszökik egy védtelen házba. De hogy kiszökjön innen, különösen, hogy nem is gyilkol meg senkit idebe. ilyet még nem pipáltam.